go to New York, I leave a pass behind, I've been there before, but not enough time. I said let's talk, you said let's live, cause that it's not too late to forget, we were lost but now we're found, it's time to turn around, let's go to New York, I'm brand new. 1 till 249 Jajamän Äntligen Nu är det bara att närma oss ja. Med stormsteg Det ja. får ju vara spännande det ska bli Och vi gick upp till C-ledning igår Ja Vi var med 10-raka Hur känns det för oss? Känns bra, <laughs> det, är bra känns det, oss. Ja, det är bra nu, nu när, när fotbollsäsongen är över Så mm. man vet Man har hittat nytt vi Jo men när man säger vi ja. Då vet man Då vet man ja, ja precis För du kan lika gärna prata om Hammarby När ja. du, vi vann igår när hockeyn och mm. fotbollen ja. går ihop liksom. Vi och vi vann mm. äh, det, var, det var kul faktiskt. Har du sett på det här Vem kan slå Anja och foppa? Nej Ja, förra säsongen lite. Har ja, det var en säsong tidigare Ja, ja. Jag slog på Eller hade tvn på bara nu och så slog jag på Då var jag skulle slå ner någon vägg med någon slägga mm. Var hoppa foppa mot Granen Ja, om granen. <laughs> Viktor. Nej, men det var Granen och Henkilarson. Eh, det var Granen. Granen. Ja <laughs> hoppas hoppa vann. Nej, det var inte han. Torskan mot ja, Granen. Ja. Ja. Men du såg ju de hade födelsåren på sig. Hoppa i 73 och Granen i 85. Ja, den... men ja. han är ju fortfarande aktiv också. Ja. Så att, eh... Han har längre tid. Ja längre tid på tron. Nej, nej nej men det, det stod bara när de var födda. De hade så här, de skulle låtsas göra inbrott och slå sönder vägg och ta ett kassaskåp. Ja, så var de hade en så här eh, vad heter det? Såna här mm. på sig så och numret var Björnligan. för ja, numret var för ja. Jag tänkte det måste ju påverka väldigt mycket att man är 12 och yngre och aktiv. Ja, ja, ja, mm. Vad heter Vad hade han, vilka var han totalt då? Ja, det vet jag inte. Nej. Det räcker för mig. Ja, en ny bokstav, ja. Nummer nio. Nummer nio, väljer du? En. <trochę> Vadå? Då? <tryck> då? Hur känns du? Eternal magic man, det är ju. Så känns det för dig. <tryck> ja, så känns det. <tryck> Jag hade velat mena i Hamburg. 12 <tryck> ja. år. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Och bokstaven L Hur ska det gå? Ja, vi får se ja. Ja, Innan vi startade så Jag såg en, en liten säng på Amerikansk office mm. Och då var det att eh, Dwight han skulle till, till Tandläkaren mm. Fast skulle han vara träffa chefen För han han ville prata med chefen om att han skulle vara bättre chef. Men han sa mm. att han skulle tandläkaren. Och då fick Michael Scott fick reda på att han hade snackat med hjärnchefen om han mm. förr. Då skulle han kolla. Kollade Då och frågade, ja, vad heter tandläkaren? Då var jag helt ställt. Crentist. Jaha, det låter väldigt lik dentist. <laughs> så. Yes, ja, men det var kanske därför han valde att bli tandvägare. <laughs> ja, Eller hur då? Jag har också så långt den här jag. Crentist. <laughs> jag heter jag heter, jag, heter jag ska börja att det är kyrkigt. Vad ska om det? Jag tro att en Okej. Vill du börja? Ja, jag kan börja på tionde plats har vi lavet. Ja. Och få så en lavett. Ja, liksom en, det, det är väl bara en förlatan, va? Ja, jag tror det. Ja. När jag var på Sundes var det en, en personal som hade ätit en unge, en lavett, Fast han, han sa, nej men det var ju ingenting, jag var bara en svårsvider. Det är som liksom samma, en svårsvider. Vad säger man annars? Men, jag, träffar ansiktet är som en örefil typ. Örefil, ja det, just det. Ja. Men lavett är ett bra ja. ord. Mm. Långviksmon. Det visste ja. ja, ja, Det är ett otänkt otäckt gäng Alltså det fanns ju väldigt många De kan ju inte finnas kvar i seriesystemet. Tänker ja, jag De ja. hade en ja. som heter Mikael Thor som gjorde mycket mål mm -hmm. Min tid Det var alltid otänkt att åka dit och spela Vart låg lågmixmål låg, liksom, egentligen? Norrut va Mot Björnar eller bortöver Trehörningskjell Var det, det heta där Det var mellan Tresjö och lågmixmål liksom, Yep, det... Tresö och långviksmodbjörna. Som... Jo, men det var som ett birvar av små byar. Tresö och långviksmodbjörn att det var som auto mot vilden. Ja. I <laughs> eller som, som... högriskmatch. Ja, Stockholm derby. Mm. Mm. Nej, men nio. Yeah. Lytisk komik. Det är bra. Mm. Är det bra? Lytisk komik. Man skämtar alltså om den andra på ett elakt sätt typ. Ja, eller... Um... Som ambikapp. Ja, men som Jerry. Det var en Det var att eh... han skulle göra reklam för en kille som... Det var någon affär. Och så halpande kille. Och Jerrys ben somna. Mm. <laughs> så han gick upp så halpande. Och då mm. blev det också som ljudsmiken ja. fastän det inte var ja, det. Meningen, eller? ja. Nej, ljudsmiken blev inte bra egentligen. Nä. Nionde plats. Eh... Poppandet Laxo. Ja, dina favoriter. Aldrig hört dem faktiskt. Men därför jag fattade upp dem, det var ju att vi på en quiz när vi var på på jag vet, på någon ställe i Stockholm för en massa år sedan så spelade det någonting och du visste att det var Laxum. Ja. ja. Ja. Och att det var det. Det var det. Och det med 2A också. Ja. L A A K S O. Men du vet väl att det är Markus Kullerord. Nej, jag vet. Alltså på okay. det Ja, jag har säkert hört det för gånger men. Ja. Ting jag hör. Ja. Mm. Åttan, äh, att luras. Mm. Lurandrejeri. Jo, ja, men luras är... Det. Det är jag, jag märker på, på, på barnen nu i skolan, när man skämtar. Och säger, nej du luras. Mm. Eller, eller, du ljuger. Ljuger ja. har man också en tag i Att man luras. Luras du mycket? Ja, jag är, jag är en lurig typ. Lurig fax. Ja, väldigt Lur, lurfax. Åtta. Ja. Mm. Little Red Corvette. Eller Lite Nepsonet som man kan heta på svenska. Vad var det han skulle skriva? Kala. Kala snackade. Jag hörde han säga det två gånger innan vi skulle spela Och det var som ing, ingen, ingen som hörde det första gången. Så Nej, han måste, han måste säga det igen. För att han ville höra att någon skulle säga att det var en bra idé. Lite Nepsonet. Vet du låt det Little Red, Red Corvette. Uh, jag, jag, jag, säga, jag vet det ju att det är Top Prince. Prince-låt. Jag kommer inte ihåg en låter. Nej. Men vad heter det? Jag la in som avslutning på, på förra podden. 248 så var det ju Alphabet Street. Ja. Som Snyggt. Nummer sju. Lespa. <laughs> mm. <laughs> det kanske blir ju inte lytisk komik igen. Jo, det kan jag tänker på Ture Sventon. Ja, men det är konstigt ja. att han kan heta Sventon. Mm. Han heter Ture Svensson, va? Ja, men Ture, var det var egentligen vad Ture Ja. Det är lite lurigt. lite Lur fags. Men var det inte Katten Klänning också som... som... Nej, Katten Nej, inte Katten Klänning, utan... Jo, men Captain Klenninggården. säger alltså, gym... Jo, han är det, Jag har faktiskt sett nu fyra delar av eh, förutsättningen, han sa det. Ja, det tror jag var Det var bra. Ja, jag, jag... Jo, jag, jag har ju sett det flera gånger, men jag ska nog ge den en chans. Eller, jag ska nog säga en gång till. Gym, du, en tur. Okej, okay, nummer... Ja, vänta, nu är jag, Okej, okay, det är lite. Eh, nummer sju. Att vara lillgammal. <laughs> Ja, eller är länge som man hör det. Säger ni det ofta i skolan. Ja, men man, man möter ju ofta på någon som är, nån som är lite gammal. Det finns ju alltid någon typ ja. i, i varje. liten gubbe som är lite fem ja, år, lite gammal. Ja. Som Björn Hellberg, fast som han alltid har varit. <laughs> eller som den här killen det finns på Youtube, han som han som uh, Han har gjort någon Han bor hemma Han, han bor ute i en by Med sin mamma och mormor Morfar har dött Så att det är han som är herren i huset oh. Och han är verkligen en lille gammal mm. <laughs> Okej okay. För sexan mm. Där har jag ett dubbel L Hockeyspelaren Lasse <laughs> Okej okay. ja. Han var ju med under uh, 79 Van? Nej, vad var det? Eller hade han flyttat? Då? Jag tror att han hade flyttat. Var han proffs? Eller hur var det? Ja, han flyttade till NHL. Han kanske var proffs då. Jag tror han var stor innan. Det, det kunde han ha varit. Men för sen kom man tillbaka då då Luleå gick upp. Ja, just det. Och spelar med Luleo. Ja, svikade. Det var ju som 94 Då spelar han oss. Men han kom väl från Pitu egentligen tror jag. Ja, länge, jag tror det. Mm? Han tryckte alltid handsken i ansiktet på, då han tacklade på eller alltså, tror jag, han var ganska lite så. Han var stor ja. jag, minns, jag minns att det var, det var någon, någon som kallade han för Sveriges Ragulin Det var någon rysk mm. Back som Ragulin Okej, okay, nummer sex, dubbel L Lussans Lackager mm. God, God, God, God, Eller som Robert Gustafsson När han, när han var, vad heter det <laughs> När han var Vad var det? Det var då? på någon sån här i Imanation och kommer han, jo men han var ju stigvig Tyvärr det var mm. Och det var ju jämst och tog tog roligt ja, Jo så ska jag ska köra en låt med äh, Ska avsluta med låt med äh, Lussons lackej Är det så mysigt Lustiga lackej <laughs> Det är ju lite favoritband för dig va? Ja det var det iallafall alltså. Men äh, Jo jag fick ju se ett annat favoritband Det har kommit på Percy Toro Brown ja. <laughs> Det är så otroligt bra om man kör världsbeta, världsbeta, världsbeta poplån. Youtube, men just man Redan i första avsnittet får man ju en hint. då är det av det där. Vad är det då? Ja, men alltså, då sitter det han Hardy Nilsson där och snackar lite grann. Och så då klipper de jättesnabbt till Brown. Mm -hmm. Man får ha det lite janskt. Och så är det andra eller tredje då är det en ja. ja, men när de, kör, när de kör, vad heter det, världsbeta på Ja. Mm -hmm. Breakfast in bed från Epen in bed in breakfast. <laughs> Och så säger sig för att värde detta Vilken är du inne på? Fem. Ja, kör du. Laminera. Mm. Det är, är underkatt. Mm. Du gillar att ha laminera. Du får mycket beröm om du laminerar. Ja, allting. Allting, quiz. allting lamineras på quizarna. Ja, precis. Jo men det är väl ett litet Även på Beatles ja, På Beatles maraton Ja med de här bilderna man har fått Ja, men, precis, ja. Laminera. men jag vet att Min lista i Beatles när vi hade en omröstning mm. Då hade jag ju laminerat en Fram och baksidan Som man inte ska kräva det Ja så att det var som en bok liksom, så här, och så ett skit, ett, mm. Jag tror aldrig jag har laminerat Så jag tror att man ja, Det är vissa grejer man ska lära sig Typ svetsa, laminera <laughs> Eller vissa mm. saker man ska kunna Eller ha mm. gjort det, i alla fall Eh, femte plats. Där har jag eh, sociala medien... Eh, linkedin. Gillar du? Nej, ah, jag vet, vet knappare så nu. Ja, men gre grejen det var bara att Tompa hade ju sagt till sin dotter ja. att om eh, ja, nåt är linkedin. Ja, eller ja, med linkedin. Mm. <laughs> linkedin, linkedin. <laughs> Mm. Lite otäckt jobbnätverk. Fjärde plats. Jag visste ja, visst är det. det är fjärde. Mm. Där har jag Lager. Ah. Cider or Lager. Ja, cider or Lager. Ah. Fast jag föredrar ju mer cider men. Du och Gareth. Ja. Men jag slängde ändå in Lager för det kändes för att vi hade ingen mm. ingen alkoholspärr den här gången. Ah okej ok. Mm. Nej, vi hade inte sagt någonting i Eller skulle det vara vi... det från förra? Nej, nej, jag vet inte alls Jag tänkte, jag tänkte lägga in någonting med att Kommer jag inte ihåg om jag sagt det eller inte Att det skulle vara blockad framöver Men vi kanske ska köra den Någon gång när vi är ute på någon resa Och gör <laughs> någon pärm ja. Lager mm. Okej, okay, nummer fyra Leeds Live at Leeds mm. Nej, men fotbollslaget på 70-talet jag kan mm. två stycken Ja, jag kan tre tror jag Billy Bremner, Peter Lorimer mm. Och Jo Jordan Spelar han där då? Ja, Jo Jordan var de med i Leeds ja, Alla tre var väl skottar tror jag Ja Var ligger i Leeds egentligen? Det är norra England alltså och där är, Därifrån kom Sisters of Mercy också. Precis Det gjorde de Är det några fler grupper som kom där ja det är många som har som har live at Leeds live at Leeds du är det här mm. och sen hade var det inte ett dagsnitt var på Pearlstora ett heter hette ju live at Leeds hette det ja ja Så klart nu heter klänning med me och Vad heter det, hette det? ja <laughs> vad heter det var? Mjölk och kaffe, ja det är det. Ska jag Så börja Gör det. Då jag med. Jag spelar en låt med den här gruppen. Som är på min tredje plats. Det är en låt, eller det är för Left Bank. Aha, ok. Den här gjorde Vad det. Är Eller varför Liverpool? Nej, den här är från New York. Mm. Du har säkert hört den med Matty Sweet och sånt såna De gjorde en variant av den. Ja, bra låt. Och väldigt bra, bra band, underskattat mm. med låtsköniet Michael Brown hette han. Brown. Brown, ja. Han var med i en mindre kända. Han en, men De hade ju en stor, Pretty Ballerina. Okej. Okay. Eh, och han spelade på piano. Ja. Väldigt barockt och... Jag tror de var 17 år när han skrev det. Han var också en musikalisk geni. Och det där är fantastiskt bra på mm, popplott. Kanske världens på popplott. Breakfast in Ja. Yep. Okej, okay, nummer tre. Laban. Då har han tre, fem. Lilla Spöket. Mm fotbollstränare mm. och doktor, ja. hausartisten. –Doktor Lava. va? –Ja. –Vad han, doktor Lav, –Ja. Vi <laughs> är roligt att man ser doktor Lava. –Ja. –Han hade ju Hello of Africa och no cook. Mm. No harsh –Harsh-harsh, noanfetamin. –Det var ju som när Ralf Esrum berättade... Vad såg han på... Vad hette det? –Ja, Verdana. –Verdana. Och jag har hört det förut också. Men då berättade han att vi sitter och Sverige spelar mot Albanien. Och så var det en alban som skadade sig. Mm. Och så kom läkaren in. Mm. Och så, heter det? Om han satt med den här, vad heter den här? jag Ja, Granqvist tror jag. Och han kunde som allting. Så frågar jag, jag Raffa, jag vet vad läkaren heter. Nej, det kunde han som inte. Då mm. drog han till mig, han heter doktor alban. <laughs> Raffa. den skämtar ja, den. Skämtar. Precis. Mm. Ska jag ta få ja. på andra plats har vi Leif Lotus. Det var, det. Det var ju vad hette det Peter Åberg när de hade det programmet Rally så dök han upp ibland som Leif Lotus och så hade han olika här lotto. Men mm. det skulle vara som Leif Locket, alltså Leif Lotus och de hade ju BB lotto och de hade ju menar, alla, alla sorters lotto och så var det han som bara skrek runt i bakgrunden. Leif Lotos. Ja, mm. vad säger man? Nummer två. Lella. Oj. är ja. Varför, jag har aldrig fattat varför han kallas Lella. Det är Peter Westin. Det måste ju bli kunnat. Nej, om det var någonting som han sa när han var jätteliten. så sa ju det. Jo. Men om namnet kommer där Mamman sa ju det också. För mamma kände... Man, ah, ja. som berättade om Lella. Så, men jag tror att han kanske, han kanske, kanske kom den från när han var jätteliten. Men jag vet ju när jag träffade Lellas brorsa ja. för en fyra 5 en år sedan så sa jag att han skrattade säger ni fortfarande, det är ingen som säger Lella han säger Peter. Nej. Alltså. Ja. Det... Sånt där går ut och för vårt. Nej, inte. inte men, ja, men de, alltså, nu, ja. de, de nu i alla fall de, de sa, sa vi Peter. Ja. Okej. Okay. Men det kanske skulle, skulle ha varit en telefon någon gång för dem behöver bara för att ut, ut, utröna det. Ja. Mm. Vad är din andra? Mm. Då kommer min första. Ja. På första plats så har vi <clears throat> eh, skor med lavaspetsar på. Lavaspetsar är på första plats? Ja. Kallas ändare. Nu vet jag inte vilket spår den, den var på, men han. Ja, men han, han berättade någonting om att eh, ja, men, om, om han sålde saker Det var deg med, med borste på Och så var det skor med spetsar på <laughs> <laughs> Vad hette såna där eh, skor? renskor. Ja som han hade så dåligt en spets på som en vinterskor som han på 70-talet. Ja, ja men det är en sån här äh, i och läderaktiga. Ja ja. Hette inte en lappsko kanske. Ja. Nu ska jag inte ha det. Nu ska inte ha samma sko. Ja. Men äh, nej lava spetsar var min ja. första plats. Nummer ett mm. Lalla. Hansa. Nej. Det är också det som kallas ändare. Ja, det de gjorde det var ju det där att alla lallade, lalla, ja. Man menar nog att det var liksom att var han och eh eh vad ja. han? Sonne bror. Just det. Son Hedelbras bror och Karls var ju kompisar. Och de gick väl runt på stan bara gick fram till folk och lallade så att säga. Ja. Båda hade Karls en knyting Första plats, ja. Mm. Lalla, det hette väl Björn Holms farsa. Ja, just det. Ja. Och Hans. Lalla Hansson. Mm. Lalla. Det här kunde vara på tre stycken precis som på Laban. <laughs> no. Nej, men... Så var du eh... mest imponerad av doktorn, va? Doktor jo, det satte mig på Tunis, is, <laughs> Lilla spöket. Ja, det känner jag till, naturligtvis. Och Arneson. Lars Arnes När var han förbundskapten egentligen? Åtio-talet Då inte riktigt till något slut ah, ja, ja. Fiasko Han ah, är ser. minns mm. jag Laman ah. Nej, Ännu ett, ett ja. eh, Fantastiskt avsnitt ja. 250 nästa gång Det vore kul om man fick någon gäst Som kunde komma och gästspela Ja vi vi kan se, det. Vi, det är så många som Många som klackar på ja. Skriver och av sig. men eh, vi får se som vi säger. Värgen, ja. Ja. Tack och hej! ha en lycklig andil. Ja, hej bye bye! let's talk, now It's time to turn around